Rugăciunea 27. -a, pentru taina și mucenicia inimii, Doamne, Tată ceresc a toate păcătorului, Te iubim, Te slăbim și Te rugăm, Daruiește taina mucenicii inimii, tuturor Sfinților mucenici, Pe care, la cine de taine e chemat, Atus, Acachie. Akakie, akakia, Akakie, Akakie, Akepsima, Akepsima, Aksima, Akipsis, Akila, Akila, Akilah, Akvilina, Akvilina, Akolut, Akrivia, Adamastin, adrian. adrian, Adrian, Adrian, Adrian, Adrian, Afenoe, Afrodisie, Afrodita, Agapia, Agapia, Agapia, Agapie, Agapie, Agapie. agapie. Agapion, agata etiu, agata angel, agatoclia, agatoclia, agatodor, agatodor, agatonic, agatonic, agatonica, agatonica, ageu, agnesa, agnia, agnia, agnia, agnia, agria, agripa, Ahaic, Achileus, Achileus, Ahmed Caligraful, Aitala, Alcibiade Alexandra, Alexandrion Alexandru Alfeu Alipie Ama Amand Amon Amon Ana Ana Ana Ana Ana Ana Ana Anania Anania Anastasia Anastasia Mărturisitor Anastasia Anastasia, Anastasia Anastasia Anastasia Anastasia Anatole Anatole Anaximenis. Andrei Andrei Andrei Andromach Andronas Andronic Andronic Andropelagia Andropelagia Angelis Angias Angias Antanas Antia, Antia Antino Antigon Antogonia Antilonos Antim Antonia Antonia Antonia Antonia Antonia Antonia Antonin, Antonin Antonin Antonina Antuza, Antuza, Apamos, Apoloni, Apostol, Apronian, Arcadie, Ardalion, Grumesul, Argeu, Arhip, Arona, Arsakie, Artemidor, Artemidor, Artemia, Artemian, Asclepie, Asclepie, Ascliad Asclepie, Asclepiodot, Asclepiodota, Asincrit, Asterie, Asterie, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia. Atik, Atic, Augurie, Augusta, Auxentie, Avacum, Avda, Avdiisus, Averkie, Aviv, Aviv cel tânăr, Averchie, Avudin, Avudie, Azis, Azis, Baric, Sabas, Barula, Belea, Benig, Berenice, Berie, Bitonie, Boetzius, Boitos, Bosvas, Bostricie, Busiris, Cayan, Kajan, Kajus, Kajus, Kalantios, Kalantios, Kalia, Kalini, Kalinica, Kalinica, Kalinica, Kaliopie, Kaliopie, Kanyiroe, Kalista, Kalo, Doti, Kantid. Cantidian, Capiton, Carel, Carion, Carterie, Casina, Castor, Castodul, Celestin, Cercan, Kira, Kindeu, Kindeu, Kintian, Kintian, Kir, Kiria, Kiria, Kiria, Kiria, Kiria, Kiria, Kiria, Kiria, Kiria, Kiria, Kiria, Kiria, Kiril, Kiril, Cirin, Crisogon, Cipri, Ciplin, Claudian, Claudion, Claudiu, Claudiu, Clemen, Cleopa, Codrat, Codrat, Codrat, Codros, Coint, Comod, Conon, Grădinarul, Concordie, Coprie, Coralia, Coremon, Coronat, Coronat, Coronat, Coronat, Coronat, Coronat Corivon, Cosma, Cel Bătrân, Cosma, Crater, Crescens, Crescens, Crescentia, Crescentian, Cristian, Cristina, Cristina, Cristodul, Cristodul, Cristodula, Cristofor, Cristofor, Cristofor, Cristofor, Cristofor, Cristofor, Cronic, Comentari, Dadas, Damar, Danax, Daria, Dasie. Dasie, Dasie, Dasie, Dasie, Demas, Demostene, Dia, Didim, Dimitrie, Diodor, Diodor, Diodor, Diogen, Diogen, Diomed, Diomed, Diomed, Dion, Dion, Dionia, Doliduh Dolion, Dometie, Dometia, Domitian, Dometie, Dometie, Dometie, Domna, Domna, Domna, Domnim, Domnim, Domnina, Donat, Donat, Donat, Donimedon, do Dorotei, Dosas, Draconas, Drosis, Dukitie. Duxul, Iasie, Eborea, Eftimie, Eladi, Eladi, Eladi, Ellopas, el, Elasip, Eleazar, Eleazar, Elefteri, Elefteri, Elefteri, Elena, Elena, Elena, Leodore, Elisabetta, Elekonis, Elpidie, Elpidikia, Elpidifor, Emmanuel, Emmanuel, Emilian, Emilian, Enen, Enoi, Epaphrodit, Epictet, Epimach, Eras eras mia erat ermen ermi ermogen ermogen Ermos, eterie euksubul eukrat eudemon eubul eudokia eudokia eudokie eudoxia eudoxie eufimia. Eufimia. Eufimia. eufimia eufimia eufimia eufrosin eusebia eusebiu eusebiu eusebiu eusebiu Eusebi. Eusebi. Eusebi. Eusebi. Eusebi. eustochie Eustalia, Eutasia, Euterpe, Eutichia, Eutychia, Eutychia, Eutychia, Eutychia, Eutychia, Eutichian, eu Eutychia, Eutropia, Eutychia, Eutropiu, eu Eutychia, Eutychia, Eutychia, Eutychia, Evantia, Eutychia, Eutychia, Eutychia, eu eu eu eu eu Eutychia, Eutychia, Eutychia, Eutychia, Ibnoyk, Noic, Tibor, Implu, ev, ev Psihie, Ev Steriot, Ev Tasia, Ev Tastii, Ev Tastie, Ev Eviot, Faust, Faust, Faust, Faust, Faustian, Pedros, Felicia, Felician, Felix, Felix, Felix, felix Philadelphia, Philadelphia, Philadelphia, Tile Philip Philip Filerot, Tilorom Tilumen Filumen, Tinod Firm, Firm, Flena. Flor, Foca, Foca, Foca, Fortuna. Fortuna, Fortunian, Fotas. Fotus, Fontas, Fructos. Frutinian Gabriel, Gabriel, Gaian. Gaian, Gaian, Gaios. Gaiani, Gaios, Gaios, Gaios, Gaios. Galactia, <coughs> Galic, Gaudenzu, Galaction, Gelasi, Gelasi German, German Germes, Germinian, Germogen, Yervasi Gymnasi, Gixin, Gliceri, Gliceri Glicon, Gordian, gonie, gorgonie grat graus, gustazat. Haido, Haralambi Haralambi Haralambi Hadiessa. Hariclea, Harimion, <coughs> Haris, Haris, Haritina, Harito, Hariton, Heracles, Kirahis, Crisaf, Crisant, Crisan, Crisantia, Crisi, Crisogon, Crisogon, Christa. Kronit, Pristia, Iakie, Iakistolos, Iakos, Jakob, Jakob, Jakob Černov, Jakob Zelotul, Ianuarie Ianuarie Iraz, jeremia Iaron, Ierusalima Ifigenia, Igatras, Ilaria, Ilarie, Ilarie, Ilarion, Ili, Ili, Ili, Ili, Indis, Indos Iwan, Iwan, Iwan, Iwan, Ivan Irakli Irakli Iraklis Irina Irina Irineo Isak Isak Isaac, Isidor Isidor Isidora Isikie Isikie Isikie, Isikie Stokari Julian, Julian Julian Julian Julian Julian Julian Julian Julian Juliana Juliana Iliana Julie Eunila Justin, Lalu Lampro Lampros Lazer Leon Leonida Leonida Leontie Laptina Likias Lidia Loria Lorian Lorian Lorian Chelnow Lorian, Lorian Luca Luki Lucian Lucian Macarie Macarie Macarie Macarie Maier Macedon Malach Malachia Malfeta Mamant Mamant Mamant Mamant, Mamant, Mamant Mamin Mama, Manato, Feoara, Manuel, Manuel, Manuel, Marcel, Marcel, Midas, Mihail, Miltiades. Marcel, Marcel, Marcelin, Marcelin, Marchie, Marcia, Marcian, Marciana, Marcianila, marcu marcu marcu Marudoni, Mareș, marcu Marian, Marian, Marsh, Martin, Martin, Martire, Martire, Martire Martiroditi. Marut, Mati, Mavra, Mavrikie, Mavrudis, Maxim, Maxim, Maxim, Maxim, Maxim, Maxim, Maxim, Maxim, Maxim, Maxim, Madu, Melanip, Medulla, Meletie, Stratila, Melensip, Militina, Milton, Melta, Menaios, Menandros, Meneos, Mercurie, Meropii, Meropia, Messir, mina, mina, mina, mokian, mokie, nana, narcis, narcis, narcis, narcis, narcis, narcis, Zulatus natalie, nad Zalus narcis, neas, nemi, neofit, neofit, neofit, neofit, neofit, neophytia, neon, neon, neonila, neonila, nerdon, nerd, nestad, nestorian, nikandru, nikandru, nikifor, nikifor, nikifor, nikifor, nikifor, Nikolae, Nikolae, Nikolae, Nikolae Nicomid, niktopolian, nin, niros, nisie, nitas, oικianos, olimpio dora, o nisifor, o nisim, ORION, ORION, ORION, Oros, PAKTOBIE, PAFNUTIE ANAHORETUL, PAHOMIE, PAIL PAIS, PAISO Lipie, PALADIN, PAMFALON, PAMER, pa PAMFIL, PANDOLEON, PANDORA, PANHARIE, PANSIRION, PANTOLEON, PANTOLEON, PAPAS, Cheltuna, PAPIAN, PAPIAN, pap Papias, papias, papias, papikos, papilin, papilin, parod, parta gapia, paruhiere, patroclo, patrocu, patrofil, Paula, Paula, Pavel, Pavel, Pavel, Pavel, Pavel, Pavel, Pavel, Pavel, Pavel, Pavel, Pavel, Pavel, Pavel, Pavel, Petronia, Petronie, Petru, Petru, Cel Nou, Petru, Temnicerul, Petru, Petru, Petru, Pigastie, Primul, Pindor, Piolios, Pistos, Plotin, Polocratia, Policat, Policat, Cel Nou, Policat, Policat, Polieuc, Polieuc, Polimnia, Poli Poli Poli Polinichie, Pompian, Pompie, Pompie, Pompilion. Porfirie, Porfirie Comediantu, Porfirie general, Porfirie, Porfirie Primol, Principis, Priscus, pri, Procopie, Procopie, Prometeu, Promos, Promos, Prosdokia, Protas, Protion, Prov, Prov, Prov, via Prot, Pirus, Raisa, Raisa Arin, rodefia Rodian, Rodon, Роман Roman, Roman, Romanil Roman, Rufian, Rufin Rufina, Riax Ruf, Rustix Sabina, Sadoc, Sais, Sac, Stapfor, Starap, Sarvil, Sarvil, сатурнин Saturnin, Saturnin, Saturnin, Saturnin, Saturnin, Satyros, Satyros, Saba, Saba, Saba, Saba, Saba, савин Sabin, Chi nou Secendos Secendin Secundus Se im vlas Se leuc Se leuc Se leuc Se teleuk Se Sambet Semptimiu Serapion Serapion cel nou Sinezie Sinetos Sinetos Sionis Sissinie Sissinie Sissinie Sissinie Sissinie Smaragd, Sokrat, Sofia, Sofia, Sofocle, Sophronie, Solomonia, Sosana, Sotirih, Stanko Pastorul, Tiracie, Stirakie, Stratigie, Stratonic, Stratonic, Stratonic, Stratonic, Susana, Ștefan Tadeu, Tal, Talaleu, Talaleu, Talaleu Talasie, Talia, Tarasie, Tatuil, Tea, Teagen, Teano, teanoi, tecla tecla teion, ion, te le temelios, te mitokle, te oklie, te olist, te olic, te olist corăbierul, te teodor, teodor, teodor, te octista, te odorte o dote, o teodot, teodot, teodot te Theodotia, Theodotia, Theodotia, Theodotia, do tiia, te o dotia, te o dotia Theophil, Theophil, Theophila, te o dotia, te Theonilla, citeț te odul, te Theopis, teo eidos Teoprepie, Teosebie, Teoctenos, Teoctenos, Teotim, Teotima, Terapont, Terentie, Terentie, Terentie, Terinos, Term, Tredentie, Trifon, trofim, trofim, Trofim, Trofim, Uar, Urania, Uricie, Ursicie, Valentin, Valeria, Valerian, Pruncul, Valerian, Valerie, Valerie, Valeriu, Vales, varhie Veripsava, Vasim, Vasile, Vasile, Vasile, Varus, Vasilit, Vasilisa, Vasilisa, Vasilisc, cel Vasa, Vasa, Vasa, Vasa, Vasa, Vandha, Venamin, Venus Berios, Vevea, Vicentie, Vicente, Victor, Victor, Victor, Victor, Victorin, Victorin, Victorin, Virie, Vruchie, Vuciris, Xantikos, Xenia, Xenia, Zaharia, Zaharia, Zarvil, Tarnantin, Zevina, Zinais. Zinais, Zinon, Zinon, Zinon, Zinon, Zinon, Zinon, Zinon, Zinon, Zinon, Zoil, Zinon, Zotic, iar nouă dăviește neadâncă ta iubire ca să ne întoarcem la tine, încât să se împlinească destinul cel sfânt pe care ni l-ai dat, pentru care ne-ai creat și ne a încercat. Iar noi, porunca ta de a ne ruga unii pentru alții, cu aceasta am împlinit.